Вишивка була майже одного кольору, червоного, та в ній мінилися, переливалися різні відтінки від яскравого вогнистого до темно-червоного, що переходили в жалобні тони і, здається, впадали в ніч. Це був майже викінчений рушник небаченої краси. Два кінці його, ніби два крила, були і подібні один до одного, і разом з тим, наче різні. Якщо той кінець, що спадав до зеленої трави, був якийсь світлий, рожево-білястий, схожий на променистий ранок, то другий кінець, який тримала молодиця у своїх руках, нагадував багряний вечір після відшумілої грози. Коли сонце заходить за обрій, пожежі відсвічуючи в небі хмари, що відпливають у безвість. «Що це за диво у ваших руках?» запитую молодець. «Рушник?» мовила вона тихо, зиркнувши на мене синіми, задуманими очима. «Справді рушник, але він не схожий на жодний, який мені доводилося бачити. Ні за розміром своїм, ні за малюнком вишивки, ні за тонами й відтінками». «Це рушник Довженка, я хотіла, щоб він був схожий на Олександра Петровича, неповторний і щедрий вогнистістю своєю». «Довженка?» – вихоплюється в мене від здивування. Еге ж, Довженків, це незабаром має бути день народження Олександра Петровича. То я вишиваю подарунок музею в сосницю у хату, якій народився художник». І ви гактуєте цей рушник без будь-якого зразка? Еге, отак з голови й мережу. Хоч правда взяла я за зразок життя Олександра Петровича і хочу, щоб воно на полотні цьому рушнику. Знала я його ще з малку від як знімав він свої картини в моєму рідному селі, в Яреськах. То ви родом з Яресяк? З Яресяк. Це вже я стала опішнянською як заміж вийшла. Чоловік мій на бурові працює, а я з голкою та ниткою. З дитинства полюбляю вишивання. Візьму бувало клаптик якийсь і мережу квіточками та колосочками. Мене якось сам Олександр Петрович за те похвалив. І часто ви бачили Олександра Петровича? А як же, він по-сусідському з нами жив, у Корсунів, а я доводилася онукою, дідові Чубові, в якого не раз Олександр Петрович бував у гостях. Молодиця говорила про це як про щось звичайне, хоч в її синіх василькових очах пробігала хмари на смутку, може за далеким дитинством, а може за чарівним сивоголовим чоловіком, який колись давно погладив її поголівці і похвалив за любов до шитва. Про яблуні. Тихо шуміла над нами. Від будиночка долітала мрійна, лагідна пісня. «Летіла Зозуля через мою хату, сіла на калині та й стала кувати». Молодиця чутливо прислуховувалась до пісні, хоча вся її увага на полотні, яке стигла червоним хмелим, калиною і глодом. На кінці, який вона тримала в руках, той глід здавався аж чорним, Ніби терен, прибитий морозом. «А чого ви змінюєте малюнок вишивки і гаму тонів та відтінків?» запитав я, розглядаючи рушник. «А так, – повела плечима молодець, хочу, щоб рушник нагадував життя Олександра Петровича. Спочатку бачите, які ніжні тони, схожі на ранкову зорю в небі. Потім ось тут – заплилися хмелим червоним, звисли кетігами до зрілої калини. Точнісінько така росте в Яреськах над пслом. Олександр Петрович дуже любив калину. І хміль він любив. Бувало з моїм дідом підуть на луг і милуються, як поплівся хміль. Золотими білястими китичками заквітчав темну вільшину, ніби молоду підвінець. Часом, на панахові того хмелю принесуть до хати, і пахне він медом і сонцем. А ще, любив Олександр Петрович, той хміль на ніч у голови класти. Спиться, казав, від того хмелю, так солодко. І знову змовкає молодиця, відкушує з зубами вже зовсім коротку нитку, заправляє в ушку голки нову і, сточивши кінці, починає вишивати далі. Пробачте, я вам не заважаю? Та ні, усміхається лагідна жінка. Хоча, коли вишиваю, то люблю самотність. Так краще думається і нитка лягає якось плавно, сама тече. З мене часом кепкують дівчата, що я нібито та чаклунка відлюдькувате. На самоті працюю. Я з так звикла. Бо вишивка, мабуть, це своєрідна творчість потребує зосередження, фантазії, а таке правда, отож і художники малюють на самоті. Недалеко від Ярефік є село Хатки. Там влітку художники живуть, то я бачила їх не раз. Розійдеться хто куди, той на високий косогір забереться, з якого все за псілля видно, той облюбує собі старезну вербу, з гніздом лелечим а третій сидить у вишняку і малює хату під соломою. Олександр Петрович теж любив малювати. Раз якось навіть мене не малював. Обірвала мову, не доказала. А ви розкажіть, прошу вас. Вибачте, не знаю, як вас звати. Василина. Колись просто Васької звали, а тепер ще й Андріївною величають не ті літа. Постаріла, вже скоро півсотні буде. Незабаром бабою стану. Отак, можна сказати, піввіку віку прожила над полотном, за вишиванням. Скільки тих сорочок ще не сказати. Та й рушників. Але ось цей найдорожчий мені. Я дивлюся на руки Василини Андріївни. Проворні чутливі пальці, ніби в скрипаля, Кожним дотиком вони відчувають біле полотно і червону нитку – яка лягає хрестиками на рушник. Пучки на правій руці затверділі, жовтуваті, і нараз видно сколоті голкою, бо вишиває вона без наперстка. Ліва рука зігнута в ліфті, вище час підтримує шитво, і пучки аж горять від постійного тертя в супке полотно. Обличчя у швачки не молоде вже, але рум'яне, хоча зморшки пролягли під очима й на чолі. А на скроність під биленької хустки вибиваються ледь прибиті часом сиві пасма. На лівій щасі родимка коричнева, ніби стигла грошинка. Очі увесь час вдивляються шитво.